leo katika nchi za kikafiri, ukienda utawakuta ni wenye kuenzi sana tarehe yao ukawaona huleta sehemu mataafif museum جديده watu wakaja pale wakaangalia majumba gofu siji sente zilitumika lini silaha zilizotumika wakati ule vitabu vitivyoandikwa wakati ule utaona imewekwa kisha watoto wa shule kila muula uweko wakati ukambo watu neni mkatembee msione ni wajinga wanayofanya haya waenda kule wakawafundisha watu tarehe hapa kulitokea hivi kulitokea hivi kutokea vile na kufaru na inaya na idi pamoja na kuwa tarehe yao ni mbovu chafu ina kiza sisi leo ambao tarikhi yetu ya heshima na karama watu watukufu walipita katika hii dini lakini wallahi yasikitisha ukamwona muislamu hajui hata sera ya mtume wake anayemfuata alayhi salatu wasalam hajui nasikia nasikia mkweli hio nasikia amebaki yeye nasikia nasikia hata kusoma fitna ngapi zimepita katika tarehe na watu wafanya yale ya, na yale waliyajia ya, ya, ya, ya. kwa sababu hatutaki kusoma tarehe ukijua historia na tarehe namna ilivyopita ni ngumu sana na wewe kuangukia katika leshimu ambao wenzako waliangukia. utachunga Na kwa sababu hiyo utakuta baadhi ya nchi wameshindwa kuchunga amani waliokuwa nayo kwa sababu hawajasoma tarehe wakaona watu kule nyuma wamepitia nini Wengi katika wazo kiongozi gani yule kiongozi hivi kiongozi vile Naenda kasome tarehe uone hali waliopata wenzako kama vile hivyo hivyo ni waliona ni muovu sana yule kiongozi wakatoka njia paha yake na haya ndiyo yakawapa kadha wa kadha so, ukisoma vile na wewe jiweke pale kwa hivyo na mimi pia nikifanya hapa litatokea ili na ili na ili na lile na wallahi ende vile vile haibadiliki kila anayefanya kitendo kama alichokifanya yule mwenzake na yeye yapatwa na yale aliyopata mwanzake walakinna aktharhum yajhalun walakinna akthar anas laa aalam wengi katika watu wajinga hawajui mtu wajiendea endea tu chukua vitabu vya historia soma kuna upungufu mkubwa sana ulioko kwetu sisi waislamu kutotaka kusoma tarehe yetu na ndio ukaona kijana wa Kiislamu akikua eh kuweka manywele kama Bob Mali. Bob Mali. mvutaji bangi na mwingine kulia siji umevatisha tia kafiri kuli si mchezaji mpira ameandika hapa nyuma kwa sababu wale ndiyo anaoaona ni kudwa kwakee, lakini kama ngesomeshwa mtoto wa Kiislamu ni nani mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani Abu Bakr as-Siddiq ni nani Umar ibn Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib akasomeshwa mashujaa aka katika masahaba Khalid ibn walid amri ibn al na wengineo sa'ad ibn ابي وقاص soma mshoje tarehe za masahaba ajue kuwa huu umma walipita watu waka hii dini na hii dini ikawa ni sababu ya wao kupata izza haya yote tukuyaweka kipembeni tukawa sisi hatutaki kusoma tarehe ndiyo haya naotupata hivi leo hizi nchi ambazo mingi ni za Kiislamu zilizowathirika na kutoka ndiya تقريبا ya viongozi bali takriban nchi zote za waislamu waliotoka ndiya taa ya viongozi wao walikuwa hawezi kusoma tarehe ya Andalus wakaona wale waliyopata wale waliofanya kama waliofanya wao wakasoma tarehe za duali wana wale walio kutoka njia yake hawezi kusoma kisha wakaangalia wakajua tizama. mwanzo kiongozi huyu Iwafika ule uovu wa kiongozi fulani katika tarehe Hafiki eh Hafiki. basi wewe afadhali tufanye subra na haya ukiyezungumza hutaamaliza